Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu as-salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tëbiahum bi ihsani la Yomiddin Allahune madhruare falënderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falë i kërkojmë Lësë Allahune gjallë u ala që në këtë ditë bëkuar, ditë gjumajë Zotë gjallë u ala të nej falë më kate dhe të nej pranë gjitha vipër të mira dhe si zakoneshtë dhe pasë për asyush që Kam betur kohë dirin kohën e e zanit, do të mundohemi që inshallah diri sa të vje koha me e thirë e zanin Me përmend disa fjallë, disa udhëzimet, dhe sa shpesaj që Zotë Gjellewal në bëndë, hajrë në bëndë dobime to Të ndërlëzër, pa dyshim se udhëzimet dhe fjallë a me e mirë është fjallë a Zotë Gjellewal ju Gësa e është kryuës i gjithësis dhe aje dinë qëka është mire, qëka është drejta Ane kush flet me Kur'an nuk gabën Kush punën me Kur'an nuk gabën Kush mendën dhe vepranë si pas të thaj që kam pësu Zotë Gjellewala është i sigur nga devime dhe lejtitja Ane sa më afer që jemi shpalje se Zotë Gjellewala Aq me të sigur t'imi nga gabimet Aq me të sigur t'imi nga devimet e kështu mëra Njësë men të menqën të kaluaren, jenë mundu që gjithë mënë me folë fjallë të urta, fjallë të menqëra, por të slatë, kanë qenë në përputhjim e mësime të Allahu Gjellë dhe Gjellë luhu. Andaj, krasa sa që një mësojmë për fjallëve të Allahu Gjellë dhe Gjellë luhu, edhe krasa sa që një mësojmë për fjallëve të pejgamberit Alehi s.s.s., ne kemi shumë që farë të mësojmë edhe prej fjallëve të njerët meqën që i kanë lënë pas vete, e që ato fjallë me dëvërtit, bartin porosit më dha, për vojat rëndësishme, bartin vet në tyre, udhëzime të qëluara, nga se vinë nga burimi i pasër, vinë nga udhëzimi i duhur. Andaj, duha së të para jush, mërna kohës e kemi të ndërru, dhe të të aledze një fjallë, që më ndëj së është rëndësishme, është një fjale cila në vetë nësaj për mblit dhisa udhëzime që vinë nga një njëri i menqër, i urt i devasë shumë, djetar, i kuhër o së kaluar nuk ka njëri i cili nuk ka qefë nuk u një menqër gjithë kur ka qefë nuk u njëri menqër ma ndje kur dikush dhe ndiko me nënqmu e nënqmu në bësillën në basë nga një herë duke i e mëhuar se duke i meqëm. Do të njëri i që mendur e kështu më radhë. Mirë po, ju gjithë mund njerëzit ja qëllujnë asaj që është e meqëm. Do në gjithë kanë qëfë me kunë të meqëm. Po ju gjithë mund ja qëllujnë asaj që është para me e meqëm. Andaj parameje kam një fjallë që në mësën se që ka është me kunë i meqëm. Ka shumë pika, po kuj ka përmënë disa pëjtyna, është mirë që na me e marrë këtë përvoj Kështë na bohëmi të menqëm Gëse në duhet me qëria Besimtari duhet me koni menqër Besimtari në koni urt Nuk duhet besimtari me liu Do të letë me u mashtru Letë me u manipulu Nuk duhet besimtari me qeni ngotëshm Por në koni urt edhe i matur E këtu ja siguran me lejnë Allah gjëllë u lakush Menqëria Allahu gjele gjelelu të nderozën e ka vequpe kejt kriset tjera me, me mendje Por disa njerëz e përdurin këtë mendje në drejtimin e duhur e disa Fatë kecështë këtë mendje e përdurin e tje ku nuk duhet E si e dim nese po e përdurin mendjen në drejtimin e duhur Ku e dim na e mitmen qëra ju Djetarët kanë përmend disa pika regula që na matëm me tu Edhe një përtynë është edhe kje fjole që e komparaveti Një djetar i hershëm I generatve të parat muslimanve E ka posë amnin Wahb ibn i Munabba Kështu e ka posë amnin Wahb Si të naso që i thunë vehbe Kjo wahb e ka posë amnin Dhe ka qenj njëri shumë i urt I me anqom Shpeshet njerës të kanë vetë Përgjërat caktuar edhe u ka dhonë përgjitë Që kanë metë, histori kanë metë ato për njëtë të tira ka që i fështirë dikush marë pas ti dhe me i amilua ato që fara i ka thonë e përse sështaj pagabushmë është njëri mirë po janë të rëzmëdu për e ti shumë fjallë të urtët menqëra andaj këj njëri menqëm ka thonë se besimtari duhet me menqëri me e adhrua la njëllë gjelelihu me menqëri e i ka në thonë E qka është mënqëria? Këtë njëri e kam përëtë qka nukun i meqëm? Që shqibjen nukun i meqëm? Ka thonë i me nqëri i ka vëtë cilsi. Qëto kush i ka përmblidhë, sa ma shumë i përmblidhë qëto, ka thonë qa që i meqëm? E para ka thonë njëri i meqëm nuk është mëndje madhë. Njëri i meqëm nuk është mëndje madhë nga se nuk është nga shenet e me gjithë në komendimat pëse e për çka kime komendimat për çfar arsuje me ndonë se je maj mirë se tjetëri për çfar arsuje për çfar arsuje në në qmën të tjerët pëse kush jeti njëri men që le din të mëtët e ti njëri men që le din se jetë është të gjatë ata që sot për në në në qmën dikën me të njesë e së përvanë zotë i gjëllë në gjëllë anë e ruhët është i menqër. Njëri që nuk ka men, e mund me kon i shkollum. I shkollum edhe i menqër nuk janë gjithë më në bashkë. I menqëri, sa ka pas nga të vjetëri të nësë nukon të shkollave, a me nukon shumë të menqër. Kalinon shumë fjallë të menqëra. Ata nështë s'kanë shkryjtë doktoratura, e majestatura s'kanë pas në atë vaktë, e po kanë qinë të menqër. Pleqë të urtë, të menqër, kalinon fjall të është taj cili do të thotë nuk është me një madhë nuk është me një madhë e dujta ka thënë njëri i menqër është taj cili gjithë mund të tjeret shpresojnë se e ka me bu mirë që kjo është i menqër i menqër është taj cili ka arrit që njerëzit me pas asit përshtype bejtisi kjo shërës ju bonkur qëllëmisht ja gabon njeri On, parna, far, nuk, nuk është ka që ka laj me fitu përshtype njerëzve Nuk është ka që ka laj njëzit Në konë të sigurët në ty Që për te e vjenë gjithë më në mira Andaj Shukone pe gamberin S.S. të ndërdozër Kjo është njëri me ima që më fyrë të okës Kër ebu Sufjani Ka qenë në dvakt Armiki Muhammed Zanihi S.S. Edhe i kara udha Me shkuna me shku në shamë, në damas kësot, në dvakt për të rekti. E prej me kësë me shku për në shamë, du të miro ka medinja, ka pejgamberi sallallahu në sallam. Kur ka shku ati në shamë, është akumë më mretin e Romagvën atë ku, Herakliun. Edhe Herakliun shumë për interesant, që ka puna këti pejgamberi, a i ka një për të për, për spodinë. Menzi ka prit ma në i Arabë, pjasë i anë me vetë, kush është, që ka përthate, që që që ka punë të, nga sa e ka lezun li për atje, në njënjil e ka lezun se ka me dalë një pejgamber. Edhe po e pyyt, Ebu Sufjani, Herakliu, këmreti, Romagu, po e pyyt, Ebu Sufjanin, odhecin Arabëve, të mekës, kundërshtarë në pejgamberi të lehi salatuasa, ma të kundërshtarë ka për luftin konë. I ka thonë, që ka punë atinë, që ka thërët e kështu mërodhë, po aja që mërënësisët, ashtë kjo për në interesanë, i ka thonë, e që shi arti këtu, mërodhë ka u dhe ati, të ja përdo që një luftë, të ja përdo që e keni përzon për meke, të ja përdo që e keni marrë keqa ka pasa, përdo, po, e që ish pra, për i ka përsen ka shpia ati, ka pra gu i shpia si, për i bjenë. Tha, na e ka thon Kur, flet Kur të fletë fjallën më sëtë piti më opëm Kur të thatë Moski gale më të ka prëmtu që s'ka më Besimtari nuk të rathanë Besimtari nuk bënë më shtërëm Besimtari nuk bëtë që tjerë mja pas tutën Gësës është i meqëm atërë Se ka marrë në shfinë që i shduhet Besimtari është një tilë që Me fjallë të ti, me punë të ti I jep tjerë më kuptu se Vëqë hajrë këni për mje Mosmusha A një meqëm kënë ka kosh a i cili Nuk është me ndje madhë E pranëm për kujtë të koftë Thmi u me mësutë që ka dhe të zotit rujtë E marë Nuk thëtë ti po më kalzë mu so, marë, Sa me ndje madhë sa i mësëm për kujtë të koftë Se ati vim dhija Ska gale kush për i thëtë E dujtë e i meqëm qënë ka kosh a i cili Do me thonë të tjertë Janë sigur për ti Gjithë më në manjë në mëtë gjithë më njërështë e ka njëli shpresën të së është është njëri mirë. A ne i menqërështë këtë që ka rritë, njërështë të tjërë me pasë shpresën e mirësinë të ti. E treta të ndërruzër që ka thunë këtë për njëri në menqëm është taj cili i njëka të të partë e vetë. Të partë e vetë që e ka mësu prindë e gjyshin, e sërgjyshin e të të partë që kanë nëmë fjallë të menqëra, e kanë qenë njërë dishëm, e kushënë matë partë, matë partë e muslimanëve, shokë të pejgamberit Alehi Salatosan. Andaj, musliman i menqërës të ajë cili, kur nuk gutët, i pari me thonë në një qka. A ka thonë një kushë që shtë për para? A ka bët një kushë që shtë për para? Dhe gjitha ashtu ka thonë i menqërës të ajë cili, bohët shembul për adatë që që që është t'i kompletu a e ka marë një tradit a e ka marë një mësim e ka marë fem e ka marë udhëzimin i ka marë porosit pej të parë dhe ti qatë tradit qatë moral qatë nder qatë të gjitha ja për cilë kujt fmi dhe ti ata që vinë mas tina marën shambull për ti Andaj, njëni menjë që më shla i qëli të ndërnozë ajo është shambull për fmitëve të e jo një Çfarë ke thënë fëmia jonë me marr shembull diku tjetër atje ku nuk duat, atje ku nuk ju vënër, atje ku nuk formohen me morale, me nder e me të kalu shembullin e shtëpisë, e të koqshisë, e xhamisë e kësaj rrotë. Nuk mund të më haq, me ditë si më arrit me ku shembull i mirë për fëmit. Mbet përmane kur das thaj kë çshto, bëj kë çshto. Çkë shto ka thënë. Çkë us dini më haq. Din me jafru njërëzit Din që të tjeret me marë Pritina mësim të mirë është shemë mëtë për të mirë E zëtë në rrëtë, nuk bëtë muslimoni Shemë mëtë për të keq Nga se Në dëgjaj që fa ka thonë pegamberi Alehi Salatuas Ka thonë Muhammed Ersan Kush e bënë një pun të mirë Qëfar dë punet mirë Pas të njërëzit E marën shemë Mëtë atër me bënë punë mirë që në e filonë të shumoni, pëse se bëj, edhe, e pëse në se bëj, e marë i shambullë, thëtë përgambirë asëmë, krejtë kush bënë punë mirë, mas tina, i shkanë në të këti se vapë, njësë i kush të këtina. A një, asë, të paronatë për shambullë, për shambullë, në konë një malë me një dyqanë, edhe një dukë bedin që atë i malë, se din, apo ju duhet shumë e malë, ti shkanë e blinat malë, e bl edhe tu këthuj njerës, e ku e bleve, që atje ola e bleve, që atje e, e mora. Kretë që so është njerës me bleve, aj të rektari të thë, që fitoj unë edhe të i kemi fitu? Njëjtë. Cili përreve nuk shkanë me gjithë ishka që, apo njerës se kanë gjithë që i me fitu? Përë pëtëbën përë pjesëmarës në fitim, në trekti, hish pa investu t'i kërës vish ato. A një një njërme që më shushtot, aj të cili munohë që, me E një të një satë satë kini edhe nie kenatu. Edha i fiton savat. Vaznia froj savat sa t'muni, sa t'keni mundësia froj savat. Edhe gjithashtu, i meancuri më thashë se nuk bëni punë të keqe që Zoti na ruajt, e çse pasojë asaj të keqe me nëh njerëz tavë. Sa so, ko njerëz filoni i parë e buni kët punë që apo mshirën ton, mos i bëni kët punë të keqe. Ruat i meancuri nuk çelut për të keqe, ngase e den se, se krejtë që ka ndo buq keq masti edhe këtë komisku gjinohot. Gjithashtu i menë që nështaj cili të ndërëzër Më dashën e ka Me kun imram i mëram t'i për po faqebard Se i pari e faqezi Ma mirë është në fund me kun A ma faqebard Nësë duhet me kun i pari veç faqebard A ma jo, jo me një u zvedit I menë që më shtaj cili Se ka gale ku është Ashtë që tu, a tje Me nëndësi me kun faqebard Me nëndësi me kun në knacit Allah të azogjenë Me rëndësi me konë, me morale me njerë A ma jo me tentu me konë I pari qështë do koftë Edhe pëse tani e upë moralin E njerëzin, e ftyrën, e kështë mërë Kësë është i meqëm Kësë është i meqëm si pasë standardet njerëzët meqëm, ja Se të ndërlëzër Mirësi është Kër njerë i jepë sadak Apo kër njerë i jepë në moshë Pe njerësës E që kësë zotë i shprej fa, Ma shala i koftë Me njërës për e fitohen që së pëj dhimët Se ajë që e merë pa njërës I që fa njërë e kuaj kë kërë t'jap Ajë pa njërës si dhimët aja E më më shalla filoni pëjapke po Parasë me këqyra pëjapke po Që që ka fitu? Se ajë që ka fitu me njërës Qa jo fa që bërë kër kërë t'jap? Njërë pa njërës kërë fitohen Ska njërë fa që pa japë Andë e besimtari I menë gjështë t'aj cili Kujdes me kohë më mirë, lë kohë më moral, me, me, me, me dinitet, me karakter. Skogale maze ku ka karrikën, an fillon an fun, sa so problema e pun. Nuk e shet fytyrën, nuk e shet karakterin, nuk e shet dinitetin, nuk e shet njerëzin. Por kurçi mi kituk, gazetën se, se kjo është e shkurt. Vullai, sa njerëz tungohet me nzonën e karrik, hala pamriun dek. E as karrika as tyrësi ka që ka me të masanë. Andaj njeriu e di që jeta është e shkurt. Një të është shkurt, mos e fitof shësad, ka rikën e caktume, venë e caktume, rrifa që borë. Ta e abzutin njësën, në rime të mëdoja, që nuk karahasuan me dunjopën. Në i menjë që më shikon largë, një shkurt. Hajë që i shetë që ka ka, për me fitu të që ka për dunjast, aja është shkurt pëmës, nuk shë e largëj. A besimtori shë e largë, o të ka dajë që këna me dikë, masoj kohë kështut, e kohë shtut, pë monoçë në fitu atje largu është atje jo ku ka po është të e përhershme, atje ku është e përhershme, jo atje ku është e shkurtër ku është e kufizuar. Shikos ti më aq. Edhen mençuria e ka mbsu kadalce. Ktu boll mirë kjo ka, mirë po shkoj kjo, po më këtë për opinjon që atje bëgim më mirë, zban? Mençuria është aty që e dal prej pumës këçi jaftë. Gjithashtu besimtar i drejtë është ai i cili të ndëllozë Varfria në halal Për te është me dashur Se pasuria në haram Që kjo është një manë që Kur kanë dalë ashab të pejgambert me punu Që ata kanë punu Njën kënë shuk të pejgambert zonë dhe kanë imu fem Po e ndonë e punu Dhe kanë punu me që kanë mujt Gratë të tyne të ndërnu dhe zërë Në shpe ju kanë thonë Po dhelli me punu Kujdes që ka popinit dhe shpia Haram zdojmë i bëjmë sabër vërthnis, aha, ku në ujse dojmë, më zgabani më një apru, të në mërë një qafë. Suha, në më. Kërë bashkëpërrujnë të do më bashkë, pak, ma mirë, halal, se shumë e në haramë. Nga se njëni menë që mi ma cënët mirë. I ma cënët mirë, se të thotë, nëse, nëse marë shumë, krejtë që ka kom fiturë, me që këmë, e kom një bërë kënë temë. E një qënë dzeze e kom që ndero tnderozë në vëzor. Sa sa probleme ndodhin në familje fatkeqësisht. Sa shkatërrime, rënime ndodhin për shkak të haramit. Qeta kanë vonë të mëshimitun e kanë zënë harami an zënë frimin. Kan zënë frimin patjetër, edhe në dunjëa para ahiretit. Pa një mëshun nuk lakmon të shumë. Çaft kam apo se jo në mujt më ftyrë edhe me halal ama ju qësë do kuftë nga së njëri menë që më thashtë ta i cili të ndërënëzër i cili do tëtë knaqet me pak përnë halal e së franën kur me shumë e në haram më zeshtu pe fjallës që ka thonë këj menë qëri ka thonë i menë që më shëta i cili punt e mira gjithë ishe që pak ka bo E gjinoha dita jete shumë kabo. Jo e kundërta. Do njerz bojn gjinohë, bojn gjinohë, thotë, nafal zoti e sho. Zemra e poshtë me poshtë. E kur vjen te punë, çish i zvoglëran ai, thush se s'ka bu kur gjë. Me laçë. A kur vjen te punë të mira, një një, ja nisni gjë. Kur dos haran, nia e kumbo kthe, e kumbo kthe, e kumbo kthe. Jo thotë, tiri me aq, të mira ti haran te kumbo, pos ne haru vallah. Inxhe gjinohat se edin Sa e që i duhet me ditë në gjunat Pun të mira Mos u lëdhme i majt men Se i shkru në zotë i gjellëvara Ti runë në ditë i gjykimit Atos hupin Atos hupin I runë në kështetër Mas i runë të pun të njëra Ka kës i runë Ti rruj gjunat e tua Që të pendurësht e këllahu E dërsh të Allah i paq Që të ruje Se pun të mira mas i ruj I runë zotë i gjellëvara Më Allah i ka pas njerët Majtë të nërëzër që Kamë Po atërat fillojnë punën, kum haru vallaj kum haru. Ne ka harruar atë punën që ka boti kuj punë mirë atë. Jo më po merr njerëz, ta kumbo këta, kurim kononë, mos pa kononë, mos pa kononë dish kund kujt tjetër. Pse kishën zot i keq, kërkon Allahu sa kalon keq, për dikon. Su kuun ky, u kuun shi ky. Që shto. U dik Muhammed e sallam, që umat ka vazhduar atë, pa pejgamber e sallam. E bën atë pa mua, pa ti, pa kërkan. Fillon ti ka tek baba, Allahu xhallahu ala i ka gjetë kush e kçur. Pse kçur ti kçur dish kujt tjetër? andaj besimtari munoqë punë e mira me lënë mbas spina e punë të qieshë përpara ku ku mos dha çfarë do të alo me punën e mirë çu sot qiesh aty këmp e kur i shet metà të tij punën më mirë pa më kurt qieshë të lënë mbas spina e i shet metà përpara do të i lumë mëna çu ka këna çka të shketi që nuk ka më gjëna i shet 10 metë metà me e vetën shë, mirë, dëmon, e sha çu burë mirë afton e zbon kështu ky s'është i mëaçëm i mëaçur thotë i cili dhomë punë të mirë lënë mbas spina e punë të qiejë la mazvete atë Allah më falë çu çfarë xhunoa kam unë të çush me folën për filonin kur i çu të mirë ku i kam unë unë unë me me me me çortu filonin qyronë ku jam gjithë me çu të punë të veta edhe më nuk më bë mirë çik është i mëshëm edhe të ndrozër ka thonë mëancu se aty çilli nuk lodhat tu i bë hizmet njerëzve atë nuk lodhat ka një tek fudali ibn jad rahimallahu kon dietari mad ka ardh edhe Dhe më thonë, ka pas lazëmi një mudi që kam Edha i ka pas mundësit t'i ka një mudi Këtë ashë nevëllia Këtë ashtë nevëllia, këtë i thatë oh, O, Allah të shpërblev, të paguf të zotë i me të mira Të të paguf të zotë i me të mira, pëse mu? Pëse mu? Të të për tivë laje kënë nevëllia Qëshë kështë të rejtë mas minë në shpi Apo, erë dhe ma qelin i derë gjenetit Ti ke mujtë me shku të filoni këshia ati Gëzo kur dikush ka nevojë për ty, mos jo. u laj. Iim keni lodh mo. Iim krit. Jo. Ka se Allahu xhallat ka përzjell që njerëz me pas nevojë për ty. Alhamdulillah. Që ti po bën çesëbëp njerëz me uje galë, kjo është mirësi mos u laj kur pikësoj puna. Ç'kjo është i mëngjëm. Edhe fundit të ndërozë i mëngjës se kjo këto fjalë më edukat më qëru. Po si shkurt, si shpejt mënishta më kuptua se ku është cili, i mëngjëni. Ka thoni mëngjë urtajse si del pe shtëpis. Apo, kënë të zatit, kënë të zatit për njerëzve, dhe të kush e të kjo sa punë të mire i ka, e onë e kujën me të fërë. Gjithë mund, kur, shiko, e ka nisë me mendimatësia dhe ka përfundu me, më desi. Njeri të nërënë soma i me që më që është, soma pjekë më që është, e ko kujtë më tërët. Ma pak fletë, ruhët, njeri soma i padirë më që është, kësën. Mere, q Më ma i matë senet Në një një një si matë fort Pse? Halasht tu u pjek Kur pjeket mirë dhe e mërdi Ka dalë ka dalë se Kena përruat nga këtë vëpune U konqësht të të po mësugut se imësën, I mësëm pajse mërve Së hala halasht Halasht shtalbi pa pjekun Andë njëri me që mësikur se gruni E ke po Sa ma i pjekun? Me i rdzumë është apë. Pjekuria i rdzën E shëtë që i ka dalë se Ska kënaja që ka mënua në avd Gasonjinin e ka pikë për vojë, e ka pikë, e ka pikë vjet. Din me të kalzu fjalë të mëshme, mos ujon e di, e ti s'e din. Gasonjini mëshëm sot këto. Prandaj Allahu na bof të mëndshëm. Vet na dha Allahu mendje që me ruajt vetvetën e me ruajt unitetin të e me e meçin, ashtu si kurse Allah është i kënaqur, gase të ndërozë besimtarit është, është i mëndshëm. I mot të punë mirë, edh i mot se në të mirë, e din që ka një jetë ka qita e shfrytzoi elhamdullah nuk e shfrytzoi mos ves ko tjetër andej me mend erun jetën me mend se nuk ka nuk ka dytën allahu na dhash mundësinë që kjo dhunja me façëbardhësi njerëzve e me dal pikëse dy në mënyrë me dinitetë me façëbardhsi edhe lutso allah xhallora me taku me vërtet takim që na gëzon e ne i fol më katët na shkolojnë me xhennet me kaq po i the fund e shpresoj që të takojmë përsëri në takime të tashme صلى <تصفيق> عليه وسلم و على محمد و على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا